Modul 3, Aufgabe 2b. 1. Die Kollegen tun ständig so, als ob sie alle perfekt wären. 2. Es kommt mir wirklich so vor, als würde ich nicht in dieses Team passen. 3. Es sieht oft so aus, als wenn wir alle beste Freunde wären. 4. Der Chef behandelt uns, als wären wir gleichberechtigte Partner.